Венецианският търговец. В красивия град Венец. Тя живеел богат търговец на име Антонио. Здравей, Антонио! Асания, отдавна не съм те виждал. Как върви подготовката за сватбата? Шейлок, сир, ще върна дълга си утре. Обещавам ви! Сделката си е сделка. Обещанието си е обещание. Ти обеща да върнеш парите днес. И ако наспееш, ми даде дума, че ще взема магазина ти. Не ми донесе парите, значи магазина ти вече е мой. Но заемът ми е само 50 доката. Магазинът ми струва много повече от това. Да беше помислил за това преди да заложиш магазина си. А сега се махай! Шейлок, почакай. Вземи 50 доката, които ти дължи Мерсанио. Не! Защо да вземам твоите пари? Мерсанио трябваше до днес да ми се изплати. Но денят още не е свършил, Шейлок. Има още време до залез. Затова вземи парите. И му остави магазина, иначе ще се оплача от теб съда а! Антонио Много съм ти благодарен, Антонио Утре непременно ще ти върна парите, обещавам Вярвам ти, Мерсонио Антонио, страхотен си Злият Шейлок сигурно те е намразил Остави го Кажи ми, как вървят приготовленията за сватбата ти? А, ами, всичко върви добре. Благодаря ти. Всичко е наред. Някакъв проблем ли има, Бесания? Не, всичко е наред. С теб сме приятели. Кажи ми, какво не е наред? Очаквах известна сума пари тази седмица, но няма да дойдат поне още 5 месеца. Аз съм накупил някои неща, за които трябва да платя. Колко? 3000 хиляди дуката. Това са доста пари. Знам. Купих пръстен на Порша. Искахме да направим тържество за 500 бедняци и да им дадем подаръци за нашата сватба, но не знам как ще стане. Това е много благородно бесание. С радост бих ти взел парите, но самият аз в момента нямам 3000 хиляди дуката. Но корабите ми ще се върнат след три месеца, и тогава ще разполагам с хиляди дукати. Тогава ще е прекалено късно. Сватбата е другата седмица. Май измислих нещо. еласмен. А, мен. О, тази Антония! Ако не се беше намесил, щях да се здобия с магазин, който е 5000 дуката само за 50. Винаги ще ми се меси в нещата. Ще си платиш за това, Антония. Някой ден ще си платиш. Шейлок? Не, Антонио, няма да ти дам да вземеш пари от Шейлок. Знаеш какъв мошенник е. Става въпрос само за три месеца, Бесаню. Щом се завърнат корабите ми, лесно ще върнат трите хиляди дуката. Шейлок! Антонио! Трябват ми малко пари. Ти... Ти който даряваш пари, за да ми съсипеш бизнеса, ти ли ми искаш пари? Ти мамиш Шейлок и го знаеш, трябват ми три хиляди доката. Три хиляди доката. А, това е възможност да съсипя Антонио и да му върна за всички обиди и провалени планове. Да. Добре, ще ти взема парите без лихва. Но. Ако не ми върнеш цялата сума след 3 месеца, всичко, което притежаваш, ще стане мое. Стелка? Това си е чиста измама, Шейлок. Антонио, да си вървим. Не се тревожи, Бесания. Корабите ми ще се завърнат след 3 месеца. Вече са отпътували от Африка. Няма за какво да се тревожим. Парите ти трябват сега, приятелю. Добре, съгласен съм. Басанио бил разтребожен за Антонио. Знаел, че на Шейлок не може да му се вярва. Но Антонио бил сигурен. Шейлок му дал 3000 хиляди дуката и сега Басанио можел да осъществи плановете за своята сватба. Той заоженил за красивата, умна и интелигентна девойка на име Порша. Той и дал прекрасния пръстен, който искал да й подари. Двамата заедно споделили своето богатство с бедните. Организирали тържество за тях и им раздали подаръци. Благодаря ти, Антонио. Без теб нямаше да се справим. Стига, Весанио. Как няма да помогна за такова благородно тържество за сватбата? Не, наистина, Порша. Антонио рискува всичко, което има за да вземе назаем от този Лош Шейлок трите хиляди дуката за сватбата ни. Какво? И си му позволил да го направи, Басанио? Не се тревожете и двамата. Щом корабите ми си дойдат от плаването, ще имам много пари. Месеците минавали. Басанио и Порша били много щастливи заедно, а Антонио бил като част от семейството им. Скоро дошло време Антонио да върне парите на Шейлок. Господарю, има съобщение от съда за вас. Какво е това? Какво има? Ами, Шейлок ме призовава да се явя утре в съда, защото не съм му върнал парите. Стана ли вече време? Обеден съм, че имам поне 10 дни до датата за връщане на парите. Простете, господарю, но може ли да кажа нещо? Разбира се, ривос какво има? Сър, знае се, че лорд Шейлок подменя датите на договорите. Може да я е сменил от 18 на 8. Какво? Чакайте, не може да го арестувате просто така. Утре трябва да се яви в съда и лорд Шейлок Тъндърс. Иска да го арестуваме, за да не избяга. Антонио! О! Какво има? В морето е имало буря? Корабите на Антонио! Да, корабите, но Шейлок няма да чака дори и ден. А това съобщение. Приятелят ми е обрачен. Не, няма да позволя Антонио да пострада. Иди при него Басанио, но не му казвай за бурята, не му казвай нищо. Време е Шейлок да получи своя урок. А самата ще се явя в съда като адвокат на Антонио. Ти ли? Но как? Просто иди при приятеля си и нищо не му казвай. Не се тревожи, няма да позволя нищо да му се случи. Разбрали? А! вярвам ти. На следващия ден завели Антонио в съда и го изправили пред съдията. Господа, какво имаме днес? Хорчей Шейл срещу Антонио Басилус. Нека делото да започне. Случаят е съвсем прост, Ваша чест. Антонио ми дължи 3000 дуката. Когато му взех парите, той ми обеща, че ако не ми ги върне до днес... Всичко, което му принадлежи, ще стане мое. Той е излагал с датата в договора, сър. Тишина, господин Тъндърс, моля, покажете ми договора. Ето го, Ваша чест. Но със сигурност имаществото на господин Антонио струва много повече от 3000 дуката. Защо не вземете само част от него, която покрива сумата? Извинете, сър, но Антонио собствено ръчно подписа договора. Сделката си е сделка, обещанието си е обещание. Господин Антонио, защо си подписал изобщо такава абсурдна сделка? Господин Тандер, спре, разгледайте я. Да това е нечовешко. Но тя, ваше чест, е непълно законна. Искам от Антонио само да зачете подписания договор и да спази дадената от него дума. Господин Шейлок Тъндърс е прав, Ваша чест. Господин Антонио трябва да изпълни договора, който сам е подписал. Господин Тъндърс, съгласно договора, ако господин Антонио не върне взетата сума днес, всичко, което му принадлежи, трябва да стане Ваше. Така ли е? Точно така. И Вие не искате да го преразгледате, така ли е? И защо? Сделката си е сделка. Обещанието си е обещание. Много добре. Ваша чест. Тогава всички загуби, претърпени от господин Антонио в морето, ще бъдат за сметка на господин Тъндърс и ще станат негови. Загуби в морето ли? Да. Вижте сам. Това пристигна вчера вечерта. На брега на Средиземно море, където е трябвало да дойдат корабите, е имало голяма буря. Ще трябва да понесете загубите, които между другото са в размер на 20 000 дуката. Разбира се, че няма никога! Когато казахте, че притежавате всичко, което принадлежи на господин Антонио, ясно е, че това включва всички печалби, и моти и загуби, които има господин Антонио. Това е измама, ваша чест! Сделката си е сделка. Обещанието си е обещание. Адвокатът е прав. Трябва да понесете всички загуби на господин Антонио. Опрощавам утрите хиляди доката. Не искам нито парите, нито договора. Достатъчно, господин Тандърс. поведението ви доказва, че преднамерено сте подписали договор, който знаете, че е несправедлив. Това поставя под въпрос вашата честност и почтенност. Следователно, съдът ви забранява да подписвате бъдещи договори, докато не бъдат разследвани всичките ви сделки. Отведете го, офицери. Всичките ми кораби са изчезнали в морето. Имало е буря в морето. Елъз мен дома, Антонио, трябва да си починеш. Антонио бил много опечален, щом чул, че корабите му са изчезнали в морето. Бесанио го завело дома. Загубил съм всичките си кораби. Да, майче е така. Но защо се смееш? Дай ми минутка, Антонио. Бесанио, кой беше адвоката, който дойде да ме защитава в съда? Искаш ли да се запознаете? Ето. Това е той или тя? Порша, ти си била. Да, и съжалявам за загубите ти. Какво ви става и на двамата? Защо се смеете? Изгубил съм всичките кораби. Не, нищичко не си изгубил. Ужасна буря удари бреговете на Средиземно море в 15 часа. Това е само част от съобщението. Другата част от него е ето тук. Но не се тревожете, господин Антонио. Излязохме от района 10 часа много преди бурята да връхлети. Корабите ви не са засегнати. Ще пристигнат във Венеция на 20-то число този месец. Но. Показахме на Шейлок само половината от писмото. Съдята също искаше да му даде урок. За това не каза нищо, когато показах на Шейлок само първата страница от писмото. Шейлок няма да посмее повече да каже «Сделката си е сделка, обещанието си е обещание». <звес> <звес> <звес> Порша, приятелят ми Бесания е голямка сметлия, че са ожени за такава мъдра, интелигентна, смела и честна жена, каквато си ти. Благодаря ви.